Psalmul 122. Către tine, cel ce locuiești în cer, am ridicat ochii mei. Iată, precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor, precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânii sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeu nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de, de făimare. Că prea mult s-a sătura sufletul nostru de ocarea celor îndestulați și de depăimarea celor mândri.